Для мене, проте, залишалось таємницею, чим не догадив своїй дружині, що готова була виставити мене за двері. Але коли вона вирішила, що так буде краще, то я впиратись не буду. Принаймні так буде чесно. Поставлені до себе самого, до неї і до жінки з мого сну. Зустріч! з якою не йшла мені з голови. Будеш вечеряти традиційне запитання замість привітання. Ні, спасибі. Але я хотів би тобі сказати, що готовий. Готовий що? Дружина відверто не розуміла, про що я. Готовий піти, вступитись, як ти і хотіла. Вона спинилась, перестала нарешті вовтужитись біля посуду. Поволі повернулась до мене, і бляді щоки залив рум'янець, але вона стійко трималася і не виказувала свого хвилювання. Куди? Нарочито спокійно. Ще не знаю. Винайму квартиру, а далі побачимо. Я й справді над цим не міскував не думав, що її слова колись зможуть обернутися реальністю. Але ж, але ж ніяк не знаходила потрібних слів, але ж тебе ніхто не гонить. Вона сіла, обм'якла, як шматяна лялька, безсило і бездушна. З впевненої холодної жінки з великими блакитними очима на блідому, беземоційному обличчі вона раптом перетворилась на розгублене дівчисько, таке рідне і знайоме мені з часів нашої першої зустрічі. Мені стало її шкода, шкода нашого спільного життя, наших спільних радощів і, можливо, невдач. Мене підкупила та різка зміна настрою. Мені видалось, що я нарешті. Добувся до неї справжньої, що справжньою є та, котра, обміявши сидить на кріслі, розгублено безпорадно. А та, з холодним поглядом блакитних очей і чемною, майже несвідомою посмішкою на обличчі, це тільки її прикриття від світу, від життя, від мене. Я почав картати себе щасаму, власноручно, не зауважуючи цього, заставив дружину те прикриття створити. А насправді вона така, якою я хотів її бачити. Але чи хотів, я стільки часу намагався її зрозуміти, що в момент, коли це майже вдалося, мені перестало це бути цікавим. У кожній таємниці, мабуть, повинен бути Логічний, виправданий час для розгадування, інакше пошуки істини стають безглуздими і втрачають свій чар і необхідність. Невже я мушу її травмувати? Мене ж і справді ніхто не гонить. І через що? Через те, що провів незабутні дві години з незнайомою жінкою, яку, можливо, не тільки наснив, а й надумав? Мене, мов зашморгом, здушила за горло її безпорадність, її розгубленість. Не на таке я чекав. Знаю, Люба, знаю. Я й не спішу. Але хочу, аби ти знала, що готовий вступитись, як тільки ти того забажаєш. Продовжувати не було сенсу. Цього разу вона змовчила. А я зрозумів, що сам цього ніколи не зроблю, не піду. Вона, здається, також це відчула, бо заспокойно тихо встала і пішла, зачинивши за собою від двері, наче відрізала мене від усього світу. Цілу ніч я не міг заснути. Вовту завсю в вісні, перевертаючись з боку на бік, Дружина мирно посапувала поруч, усталеність зашкарубла від часу все-таки навіявала спокій, і під ранок я заснув тривожним чутливим сном.